Тим часом директор і головний вихователь ліцею Андрій Олександрович Глінка, мов диригент, зійняв руки, і Огюст зрозумів, що зараз виконуватиметься відрепетироване привітання новому вчителеві у виконанні ліцеїстів, і він приготувався чемно вислухати його, скрививши такусь яку усмішку, що виражала педагогічне щастя. Хлопчаки хором і дуже дзвінко проскандували «Бонжур, місьє, гівно!» Гот бовдури не можуть навіть вивчити ім'я свого вчителя, і це їх я повинен вчити французької літератури і основ його власної теорії свободи. Огюст підупав духом, однак Продовжуючи зображати педагогічну усмішку, і в цей час він краєм ока побачив, як побуряковів директор Глінка, а буржуа Павло Іванович Оксамитенко роздав своєю лопатою кілька хвацьких потиличників своїм веснянкуватим копіям. Огюст зрозумів, що малі негідники – Навмисне перекрутили його ім'я. Однак з якою метою це він мав з'ясувати упродовж наступного навчального року. Розділ 2. 1896 рік. Вуліву чайок з Сахарком Мсьє. Оґюст чекав цієї миті від самого російсько-австро-угорського кордону. Він підхопився з нижньої полиці, відкрив купе, взяв з рук провідника тацю, втягнув носом запах місного чаю зі склянки в підстаканнику і аж тоді поставив чайний набір на стіл. За три місяці літніх канікул він скучив за таким чаєм. Чаювання за самоваром, за довгим дубовим столом з білосніжною вишитою накрахмаленою скатертиною, з вазою посередині і білим бузком у ній, а якщо не бузком, то пахочим жасмином, рожами або лісовими квітами. Чаювання з колотим рафінадом, бубличками, варенням з райських яблучок, агрусу і абрикос у срібних розеточках з чорним хлібом і маслом, посипаним сіллю, з теплими пишними пирогами з капустою і м'ясом, з обов'язковими годинними філософськими розмовами про сенс буття, з брізкотінням срібних ложечок в склянках у срібних підстаканниках, з романсами під гітару. І все це з Павлом Івановичем Оксамитенком та його старшими доньками Віолетою і Лілією в компанії вчителів ліцею для хлопчиків з інженерним ухилом, або ж з родинами цих хлопчиків під час офіційних візитів у сім'ю. Це все спершу викликало в нього цікавість, потім роздратування, потім ненависть, потім звиклося, потім почало подобатися, потім перетворилося на стиль його нового життя. Міщанський стиль життя повідового містечка Оксамитівки та інших повітових містечок Харківської та прилеглих Чернігівської і Полтавської губернії стало стилем його життя. Огюст уже знав, Цукор-рафінад краще не кидати в чай, бо хороший рафінад довго не розчиняється. І поки ти колотиш ложкою в склянці, чекаючи, поки грудка розстане, чай вичахає, і тобі доводиться пити його холодним. А немає нічого гіршого, ніж холодний чай, бо насправді це вже не чай, а зовсім чай. «Інша хімічна сполука», – так казав учитель фізики, хімії та механіки Іван Данилович Пєшкін. А Огюст йому вірив, незважаючи на те, що вчителя вигнали з Одеського університету за зловживання алкоголем. Але справу свою він знав добре, і до його фізико-хімічної лабораторії – спорудженої на гроші Павла Івановича Оксамитенка, приїжджали робити лабораторні досліди для своїх дисертацій колишні колеги Івана Даниловича по університету.